La fân Ce greu se pot înțelege oamenii cu propoziții simple. Mi-e dor să dorm în fân. Prea complicat, nu-i așa? Nu e destul să spui, mi-e dor să dorm? Oh, nici atâta nu-i puțin. Mai simplu trebuie mai simplu. mi dor. Dar astăzi, pentru mine... Oricât de greu mi-ar fi să trec în propoziții simple, cu tot ca la meu ideologic, o fac și nu mai spun decât atât. Și la atât mi-e jurământul să rămân o uscăciune de ziceri simple. Luna pe voroneți, plute năzăritoare peste bistrița, șocoasă în fân, șocoasă în fân și dorul meu de somn ca o iertare după greșeală. Să adorm acum în plină criză mondială și să mă scol bătrân, într-o claie de fân, dacă morții din dragoste se mai scoală.